János Vitéz ekkép végzé történetét, Nem hagyta hidegen a hallgatók szívét. A királyány arcát most a könyhullatás, Melynek kútfeje volt bánat s szánakozás. A király e szókat intézte hozzája. Nem erőtetlek hát fiam házasságra, Hanem amit nyújtok hálámnak fejében, Elfogadását nem tagadod meg tőlem. Erre kinyitotta kincstárát a király, parancsolatjára egy legény előáll, s arannyal tölti meg a legnagyobb zsákot. János ennyi kincset Még csak nem is látott. Nos hát, János vitéz, jányom megmentője! Beszélt a király. Ez legyen tetted bére. Vidd el minden estül ezt a telizsákot, És boldogítsd vele magadat s mátkádat. Tartóztatnálak, de tudom, nem maradnál. Kívánkozol lenni, már is galambodnál. Eregj tehát, ha nem társid maradjanak, Éljenek itt néhány mulatságos napnak. Úgy volt bizaz, amint mondotta a király. János vitéz kívánt lenni Galambjánál. Búcsúzott a királyánytól érzékenyül, aztán a tengerhez ment és gájára ült. A király, s a sereg elkísérte oda. Tőlök sok szerencsés jó utat, hallhatta. Szemeikkel néztek mindaddig utána, Míg a nagy messzeség Ködött nem vont rája.